سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احل من لساني يفقه قولي اصول کې پنځه عنوان مزامين القرآن قرآن کې غټ غټ مزامين بنیادی اساسي کوم دي پې کې یو پنځه اقوال د علماء ویل زمونږ د حضرت سیبر رئیس المفسرین پنس اته مزامين توحید رسالت کتاب کیامت چه دیتا مقاصد ویلکی دل او جیهاد انفاق تنظیم و عداب دامو مدد دو یاولنی سلور سواب قورستونی لواحق دی اتو وانو تی اصول مهموی اغا اهم اصول مزامین د قرآن قران پاک کې بیا دې مسامینو نه اته نه کله یو کله ګڼ دا هغه او د صورت دا او مقصد ته جوړ کړي شي یا کله دا آتی او کله د دې اته موه دیتا او لوازمې لکه زجر تخویب بشارت و عددی اته لوازم موي داتي کله چې یو صورت کې د دینه دعوه جوړه کینه بیا پیش دلایل پېش کړي نشپګمنواند اوس دلایل القرآن د قرآن دلایل یو خبره د اثبات د پارا دلیل پیش کړي دلایل جمع د دلیل لغت کې مورشد توي یا ما به اله ارشاد همرات دلته اغه ثبوتونه دي دلایلونه مراد اغه ثبوتونه چې د قران داوا موضوع په ثابتول شي د دل دې دلایلو سلو رخصان دي قران کې کله دلیل عقليوي کله نقليوي کله دليل وحيوي او کله حلف قسم دا قسمم به تور دليل استعمالي دي سالوو قسمو دلائل سره اسبات د دا داوي کوي خو کله کله قران د مزید وضاحت د دا داوا او مسله مزيد واضح کای نو د غیرا پاره قصص امرودي او کل امثال وروړي نو د قصص او امثالم د دلایل او زهل کې راځي اگر چی برای راس دلایل نه دي خو د دلایل او د عنوان دلاندی ومدقد د دعوی د وضاحت د پاره پدالایل او ثابته په قصص او امثال سره واضح کړي اوس په دې کې وجه د حاصل چې دا دلایل وليدي اصل کې خلق درې قسمه دی یو مسلمان ده هغه د पारा وਹੀ کافي به صلی الله عليه دلیل وہی ولا کافر ہیں۔ دویم اهل کتاب دی یہود نصارا ائی دا پارا دلائل نقلیه پیش کولیش وګوره تاسو کتاب کی تورات کی دی انجیل کی تاسو پیغمبر موسی عیسی علیه السلام ویلی درم قسم عام کافر دحریه وغيرها ايده پر عقلي دلائل پيش کوليش وجنه د دلایلو د اقسام نقل کړی عقلي نقلي وحي بیا د خلکو بازو مزاج داسي شهادت او مزاج ده چې هغه قسم مطمئن کی قسم ومتو خري شي نو د خلکو د مزاج مطابقه بتوري دلیل قسم هم ذکر کړي نو د سلورو قسمه د دلایلو کې دا حسر ده قصص او مثال ماوي د وځاحت د داوي د دا دا پاره بیا په دې دلایلو کې دن اقسام دلیل عقلي خو دلیل د وې چې عقل سليمې تسليمي اقل سليم انکار دینی شکول اقل سلیم خدا اقلی دلیل بیادری قسمی اقلی محض اقلی تیرافی اقلی الزامی اقلی محض سادہ دلیل سادہ دلیل یو <coughs> عام قسم پی پوئی زمیدار جڑ سڑیم پی پوئی لکہ قرآن کے دغا اقلی دلال دیر استعمال شوی دی محض کلوی خلق السماوات والعرض بالحق تعالا اما یشرکون دوز درد شرک و اضباط توحید در باراد دلیل اقلی محض ساده سادا و رزمک اسمانون جیچا پیدا گرید و ساگه در عبادت لائق ده کناغسر ولی شریک جوڑا وی کلوی جعل لکن الارض فراشا یا یحناس او بدو الذي خلق کوم الذينه من قبل کوم له کوم ت تقون الذي جاله ل کوون رض فرراشه او سما بنا ز می نه من السماما ف آخره جې منه سماراتتی رقل لکوم فلا تجاړې الله ان دا دمان تمم تاالمون عبت خاالس د ساده د لالوويولی و خلق من قبلې کوم پیدا کړی استاپلار نیکه چا پیدا کری چا چیتا استاپلار نیکه پیدا کری دی خدا غا خالق عبادت پکار جعل لکم الارد فراشا د چا پزمک گرز و سما بنا د چا د آسمان دلانده وانزم لمن السماع ما باران دل سوک ورائی فآخر جبی من سمرات رزق لکم رزق روزی دل سوک درکی دا بساده دلائیل جټ امي بيتعليم مال مال غير مال هر څوک بي نوار نو ار كلا دا كرون الله کوي نو او عبدو ربكم و فلا تجلوا الله اندر نو ساده دي دي توي دلائل عقليہ محضہ دویم قسم عقلي ترافي عقلي ترافي دي توي چې خصم او مقابل او مخالف دغې اعتراف او اقرار کوي انکار دیني شي کول چې پېښې کې مڼيە قران کې د اعترافي دلایل هم ډېر دا د سوال په طریقه باندې اکثر اعتراف ته پار قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تالمون سيقولون لله قل لمن الار لمن الارض ومن فيها پد ازمکه کی چی سری او د ازمکه دا دا, دا, دا, دا چا څه ويقولون لله دمکه مشرکان بومید الله ده رنګ قل ما رب السماوات السبع و رب العرش العظیم د واسمانونو مالک سوق د یو د عرش مالک سوق د مکیواله بومید سیقولون لله وليغوي الا معنا دا ناپوی ده چې د خلکو د بازو د اخیالي جوړي ابو جهل او د بشیبه د الله د وجود نمنگیرو نو خص د هریانو او مشرکین الله مانا او امور معظمه غټ غټ کورونه د دې الله منل خالق دې مالک دې رازق دې زمک اسمانونه پیدا کړی دې مانا شیرب شیر کې وسره کاو انا چی انکارې قرآن غواده سور مومینون کې دایاتونه دغره سورۃ العنکبوت کې والانسان تو من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر دا ته پوس مشرکین نه وشه زمکه اسمانونه چا پیدا کړی نورس پومه چا روانه کړی مسخر کړی نور یقول ان الله الله یقولون الله نوید الله کریم دارن سوره لقمان کې وای والله انسان تو من خلق السماوات والارض لیقول الله دا څنګه آیاتونه باندې دیتا اعترافی او جوګ او تب دا سوال په طریقا دا غنا استفثار او کې او هغه تا جواب در کی چاو منم دا سره خپل اعتراف دیتا عقلي اعترافی وې درم عقلي الزامي مسكت للخصم الزام الزامی دلیل مقابل ته پیش کې ال جواب شی او چپ شي خو دغه نه سوالو او الزامی دلیل د تا پیش سوال نو خواغت چپ پات شي ال جواب نه ورته حیران شي لکه دام دیر دي دی سورته انعام اکثر سورې انعام کې چالیس یاد کولار ایتو مینتا کوم از اب الله اواتت کوم سات غیر الله تدون ان کونتم خبر راکه تدا الله زاب راش یا ناسه قیامت راش الله نه سیوا بل چتا واس کوي بزغلیش ولی دا وی عام عادتوندو چې په تکالیفو پریشانو مشکلاتو کې به الله ته چغوالا سمندر کې بغیر دریا او نوافق حوا برالا نو بیابا دیوی و سغا اسمانوالا تا چغا کے زمکی والا نرارسیوس سختک لکرستو گورا سور انام تر سڑایات قل ما ینجیكم من ظلمات البر والبحر تدونو تزرون و خفیا لائن انجانا من حازی لنکونن من الشاکرین لاتا پوستیوک چې د ووچو د دریا کیرونا تاسو لن در سوق درګی صحرا کې ګیرش سمندر کې ګیرش او تدون او تزر او خوفیا تاسو پخپل بیا پا جزعو رورو الله ته چغه وخه او سوي لين ان جانا من هازي لن كونن من شمن الشاكرين الله کده دي مصیبت نه د اخلاص کم نو زب تابعدار شه دارنګ 64 کې وای قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون دي موجوده او دا هر مصیبت نم الله خلاصي خود تاسو نالائق خلکی به ورسوبیا شرک کوي الله دا بوا اکرما رضی الله عنه دا ابو جهل زو ما کفطش ده او تختید زکچه د نبی علیہ السلام سخت دشمنانو کې مقابلې کول بلاره بدر کې وجهلې شي و ناصر خطروا ایمان خورولم نو اسنه چومې وځي او تخت خزي ایمان ورو او دې او تخت جدي ته او دې جدي نیمه ومن طرف تر روان شو خزي را له نبي السلام تا. و ته وی ک مامان راول ممان ورکه ویره ولا دې ورپسې یا د جدی په یا یم انتر سیدلې ولته نه راوس چې راځم امانه غس خو واقع دی نو مخ کې دا څه شی والله چاته هدایت سمندر کې کې نه است یم انتربط تیختای کوله سمندر چې کلا کشته روانه شونو هوا نه موافقش غډوبې دوغ ور دو کې کشته والا ملاه اسمان والا تا چغه که ولی وی غزمکی والا اما که کچی یه نره رسی دل توس اسمان والا اوه خواه اغا محمد صرا صلی اللہ علیہ وسلم پکم خبره که جگڑا و آخو مون سماندر که و مانه نو دی وعده و کڑا که اللہ دین اخلاص کڑا نزو محمد رسول اللہ سلم لز اسی جگڑا که خبره خود آغا سید نو بد شو نو خزی بیار آوستو راغله نوبي عليه السلام ایماني رول مخلص صحابي شو بهر حال نو دا دا, دا الزامي دي وګوره ته د سينه کې نو څلې چی بیاو دلزامي تاسو خپل په تکلیف مصیبت کې الله ته چغله واخه واخه نه چی تکلیف کې وخه خوشاله کې مخه کړ نو خوشاله کې خپل خدایان او پس سخت تکلیف کې الله ته چغا ثوابي مسلمان شو نبي عليه السلام وتو خدایانو اسلام نامه کې و و میرا مدد کول و وي په دې و کې شپږ زمکه کې یو اسمان کې و الله غټ پکې کموي غټ پکې اسمان و اټوله کې هټ غړنه لیکې انوري وسر شریک کړم نو دوی په سخه مصیبت تکلیف کې الله ته چغواله او واړې واړې مصليه او یاد خوشاله مقبي الله یې رو بیا بې خپل خدایان را کو نو no. بیام څه گزاره کوله کنا گزاره نه کوله چې بیا م الله ته څه غوي د نن سبا جاهل مشرک څه کوي هم هغه په دواړو حالاتو کې کوي بابا ته څه غوي زمونې لوی څه ورمل لا بوي سنگل مشرک ته او یا ډبل مشرک هه سنگل مشرک او ډبل او شاه صاحب وي سید نعمت الله رحم الله افر کلاس او لور کلاس انډش کې کنه او فرق کلاس لور کلاس ګټه درځي ول اولاد درځي ول زکه دواړو حالات کې دي شر خوشحالي دا هم باباته چيږي تکلیف مصیبت پراغه هم باباته چاږي دواړو حالات اولاد برکات نشته بابا نه او چې خوشحالي پراغه لید عمم دا ګډان پیسان روان کړی او بابا لروانی نو دواړو حالاتو کې نو قران د مشرکینو حالوي چې دوی په تکلیف کې الله ته چغوالا نو هغه حالت ولا الله دلیل عقلي الزاميک چې په کړه تاسو دا څنګه کاوه نو سري ټیټ نو چې کاوه نو بیا په ټولو حالاتو کې غنه غواړایک وره بیا بل وخت کې بلتاوه د او عقلي دلایل نقلي دلایل مثلا لنډې لن وای نو نقلي دلایل هغه ته وای چدغه مخکینو امبیو کتابونو نیکانو بزرگانو جناتو ملائکونو نقل کړی شي نئی حالت او دا بیا تقریبا شپق قسمه یوه دلیل نقلی من الانبیای سابقین په خوانو امبیونو دلیل نقل شي دا بیا دو قسمه کل دلیل نقلی اجماعی من الانبیای اجماعی دا تمام په یوزه لکه قران ان بیا په چیسکوي و ما ارسلنا من قبلكم رسولا الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون دا ټول انبیاء سمرا انبیاء چیرا غلي دي ما ارسلنا من قبلكم رسولا الا نوح هر نبي ته دا و هي کړي دي انه لا اله الا انا فاعبدون دا و هي وا تمام انبیاء جهاد تر وا مشکل کوشا لایق د عبادت او بندگی درور سیرا مدد شویلو دنه فن نقصان مالک الا انا سوا زمان بل سوګنيشت او فابدون نو خاص زما بندگی عبادت کوي دا د ټولو انبيয়া او احیرا دغره انبيয়া 92 کوي ان هاذي امتكم امته واحده وان ربكم فابدون دا تمام انبيয়া دا ټوله یو ډلاوه مقصدی مساله یو ادا چې وانه ربکم فعبدو رب ذم بندگی به زمي او کل دليل نقلي انفرادي من الانبياء هر هر پیغمبر نه ځان ځان لهک صورت عراف هود کلام بیا واقعت چې لهقدر سنانو هن الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وګوره دا یو پیغمبر ذکر کله نوح کله هود کله صالح عليه السلام نوح علیہ السلام می قوم دلې غلو ام دا ویل ای زما قوم عبادت الله بندگی خاص کله الله مالک من اله غیر و زکا چی نشتا تاسو دا پار سوک حاج تروا مشکل کو شاد لایق د عبادت سیوا د الله نه بل سو دا نو نوح علیہ السلام د شه د نور انبیو نو یو خو قسم شو دلیل نقلی من الانبیا دویم دلیله نقلی من الملائک د فرشتو حالت الله ذکر کړي لکه سوره الصفات فرشتي وي ملائک و انا لنحن الصافون و انا نحن المسبحون مونږ الله تسبست ولادي او مون د الله پاک کی ويون کیو او دا شنو رمدیرش دارنګ دلیل لقیمین العباد الصالحین د نیکانو بزرگانو حالات چې نیکانو بزرگانو په خوانو ایم دا الله د توحید چه غیواری لکا اصاب کاف تسکرہ صورت کحف کی ورابتنا لا قلوبی میں اسقامو فقالو ربنا رب سماوات والارض لن ندو و من دونی اله حال قلنا از ان شططا پتھم والا پزرلا گولیو دا زوانان دا باچھا در بار کے ادری دل چه غیوالا رب زمون رب دا اسمانو نوزمو کده تنی باچھا تیوی اولند و من دون اله هرگز دا اللہ نسیوا بل اله حاجت روان نرا مدد کوا بل چا ته چغی نو ستاسو بدین مذب نیو تاسو شرک کوئی زکا که غیر اللہ تم چغیوا لنو لقد قلنا ازن شططا دیر لئی دروغ بووایو داگر دروغ جن کار ده دروغ جن عقیده او دروغ جن چغی ده درگرن دلیل لطی من الکتب سابقا د څلو کتابونو نکړه الله پاک دلیل پیش کی بنی اسرائیل د امایات واتهنا موسل کتاب او جال ناو هدل بنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیل دا دا موسی علی د کتاب تورات نا دلیل توراتم موسی علی السلام لور کړه او جال ناو هدل اسرائیل. دا بنی اسرائیل هدايت د بنی اسرائیل د پارمګر زولیو مساله پکې سوال تورات اداوا چې الله تتخذو من دونی وكیله زمانہ سیوا بل کارساز ذمہ دار ننیسه توحید التمو او قران کې هم ده کنه سورې مزمل کې هم دقه مساله ده چې الله تتخذو من دونی وكیل دارنګ دلیل نقلی من الوحوش والتیور کلا د وحوش او طیور نه الله با دلیل پیش کوي په توحید لکه سوره نمل اٹارا دمیگی خبره حتی ازا اتاو علا وعد النمل قالت نملتن یا ایوهنم نمل لدخلو مساکنکم ولا احتمانکم سلیمان و جنودو هوا هم لا یشورون اگر دمیگی واقعہ موسی سلیمان علیہ السلام سفر گئو سرد لخکر روان ویو وعد النمل میګ تون باندې ورتیرش میږ وډیر په کې قالت ناملهتون کومه چې مشره میګی وه هغ وه عمل میګو داخل شیخ خپلو کورونو سو ته سنا سلیمان ل اسلام هم د خپ د لاان د دلدونول نه ک وجنون د دغکارخوا هم لا شروعو هغې بهستاسوونه خبره نی او بره پ غمبر د او ب خبره سره نو دای حالت دارنګ د هده هده واقعا الله پاک نقل کلکړ نو هده هد همالتا د الله د توحید خبره کړه دارنګ دلیل نقلی من الجن جنات الله نقل کلکی وګوره دا masala جنات هم منی او بیانې دو صورتونو کې احقاف کې او جن کې احقاف کې وای وای صرف نه الیکنه فر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انسطو فلما قوزي واللو إلى قومهم منذرين كلا چه اللوى تا قرآن وي نمون يو دلد جناتو تا تروگر سولا قرآن ته وقیخو قرآن چه نووي قالوا انسطو چبش قرآن بعدب ويدل چبش قرآن ته وقید فلما قوزي واللو إلى قومهم قرآن ختم شو پیغمبر مونږ وکړو دی قران ورې د لاړ قوم ته دغه د قران او د قران د دا مسلې دعوت کړو جن کې وې قل اوهیا الیه انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا نجوا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا حدا جنات راغليو قران ورې درې ویلو ان سمعنا قرانا عجبا ناشنا کتاب ومورد د توحید مسله کوله دنیا ټول د شرک نه ډکاوه او ټول دنیا په یو طرف او محمد رسول الله صلی الله علیه و قربان به خبره کوي ویهدی الی الرشد د هدایت خبره کوي خلکو ته نو فامننا به من فی مان رو اوس بس کو ولنوشرک بربنا حدا اوس به هرگز الله سره سوګ نه شریکو سوروزه داوره کړي و د قران جنات سلوخ راځي دینه سلوخ لک ساعت قرانه ورېدلې خو دا قران دا څه اثرو چې باغا يوز القران اورې دو سره وي فامن به ولنشرك بربنا حلا شر بوس نک قران دا سری چې قران ورېد نو د شر نه بريكي او کنا شنو مطلب دا چې قران ورې ایمان پکې نو نو دا دليله نقلي من الجن بل دلائل وحیه دی وحیه دلائل ستا وی اصان خبره دا چه اللہ را بلیزتو وی دا خبره ما کرده دا زویم دیت دلیل وحی وی الله خبر دا اللہ خبره دا دلیل وحی پیشچان بسی دا دیده پارمو یو سو طریقی دلتخولید یو شپگوه اگر دلیل وحی یو علامن خدادا چې لفظ د وحي په کې لفظ لکه ان اتبع الا ما يو حيليه دا وحی. اتبع اتبع الفاظ د دلیل وحي کلا اتتبع او اتبيو دا سه الفاظ پکې لکه سوره یاراث وَيَسَالَمُ تَاتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَ اشْتَبَهَتْهَا قُلْ إِنَّمَا أُتْبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي اتَّبِعُ أَوْ يَا اتَّبِعْ أَوْ كَلَّا اتَّبِعُوا だغَرَن کلا دَوَهِي دتلاوت باندې أمر وار چی اوتلو ما کتاب حق من سوالا وګور اوتلو ما اوهي کلا لفظ شهادت د الله گوئی رازی لکا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو ورشاہد دا لفظم دا دا دلیل وحی دا پار یا لفظ قضا پا کرش وقضا ربک اللہ تابدو الا ایا یا نہیں سی غرش لولا تجل ما اللہ الان آخر اللہ منہ کرد یا دا قل قال سی ول اني عمرت وان اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ماذا سوو نخيالامیش چې دقه الفاظ استعمال نو د په دلیل وਹੀ وی قران پاک کې د دې دلایلو د पारा دلیل لفظنا آیات لفظ استعمال شولې آیات آیات نه مراد لکه وګوره سوره يا نام 105 وکذلک نفصل الایات نفصل الایات آیات منه دلائل مون په دې قران کې دلائل چلو دارن خود دل توسي بیا با غزې ته ګوره چې دا خو آیات ذکر شولې خودلته نه کم آیات مراد دي دلیلی وهیا دای نقلی دی دای عقلی ا دای نوس وکذلک نفصل الایات دلتا اقلی دلائل مراد الیف لام را تلک آیات الكتاب المبین آن. دا کم آیات شو تو گو دا نقلی شکر ہے آیات الكتاب او کلا وحیوی ذالک نتلو ہو علیکم منال آیات نتلو ہو منگی لولو نو آیات وحیش اگر زیت ابا گو را حلف قسم دام بتور دلیل وړل شي زکه د خلکو مزاج داسي چا هي عادتي نو په قسم مانه مطمئن کی او بیا د عربو مزاج خورېر ده اوسم او یار سبس په قسمی نو رب چې خبره کوي نو بس والله والله والله والله نه بغیر بل کان قسمونو یا اب غانیان والله تلتم والله تلراغرم پلان کی سره والله ميلو شوالله چې میو خورا <تصفح> چې و خورا عادتی دا خلقو نو دا غی دا عادت مطابق حل قرآن استعمال کرده ده خو ابو القسم ابو القاسم قشری وی چه دا خبر مضبوطیہ پا دو طریقو رائش یا شهادت او گواهه سر راځي یا قسم سر راځي نو الله را العزت دغه دواړه قران کې استعمال کړي دي کله لفظ شهادت او کله حلفي شهادت ال عمران کې وخت کې یا تیر شوځ بیا دلیلی ووهي مغه ته مونږ ویلو خو په لفظه شهادت شاهد الله انه لا اله الا الله شاهد الله غوي کوي او کله قسم لکا یونس ترپ پنایاد ویستنبی اونکا احقنه تانتا پوس کئی دا قیامت یا قرآن حق دے قل ای و ربی او قل و یورتا پیغمبر ای ای نعم آو و ربی پا رب میں دے قسمی چی انہو الحق نو قسم استعمال شا نو کلا شہادتی او کله. قسمين قران پاک کې الله رب العزت په خپل ذات باندې وزل قسم خوڑل لري لکه یو دغه نه دا وقل ای وربي غاياتن ملانې مونږ لیکلې د دې او زینونو علاوه نور الله رب العزت قسم په مخلوق او لري هغه مختدی مونږ لیکلې والعصر والتور والقلم والفجر والتين والزيتون والشمس وغيرها للمخلوق له انه دلت سوال پیدائش چې په مخلوق قسم خړل او حدیث کې منه راغله و من حلفا بغير الله فقد اشرک ابو داوود روایت ترمذي روایت ته من حله بغير الله فل يقل لا اله الا الله غیر الله باندې قسم خوړ شرک یو یا غیر الله باندې قسم و خوړ نو شرک کړه د نو فليقو لا اله الا الله ایمان د تازگی لا اله الا الله دی وای نو د سره کې د دې مختلف جوابونه علماوکړي مفسرین ولو م القرآن علماء قسم اصل کې پس خوړلی کې قسم چې خلهخورری نو پاغ شیخورری چې د د په نظر کې هغه معظم و او غټی او دا د الله د زیات نه خصصو غټشته نه الله څنه په مخلخور مخلو دله غ نه د معظم نه دی ای د غ جوابونه اوله ما کوئ نو کلوئی چې الله رب العزت مصنوعات مصنوعاتو مخلوقات باندې قسم خړلې نو دا دراصل د پاره دی چې دا اشیا چې دي پدې خالق او سانه باندې دلالت کوي دراصل یني دا په حقیقت کې پدې خالق او سانه قسم ده. یعنی والشمس نو مطلب دا دی چې خالق الشمس باندې می قسم یعنی په حسب د مذاهب و تین معنا وربتین والشمس نو رب الشمس او چا نور مختلف جوایو لڼډوې چا ویلی دی اصل کې د مخلوق او د الله قسم کې فرق دی د مخلوق قسم په معظم شی باندې وي او په معنی د حلفي الله قسم چره په معنی د شهادت او گواهې فرق یعنی شمس ما نه نور قسم نه شمس د انور گواه دی الله انور گواکای والعصر زمانه گواه دا دا مطلب نه چي معظم دي دا الله دا پارونو قسم او حلب به خوڑل دي دا الله حلب او قسم به تورې گواهيده او بایکي مثالون نشته اشعارو کې دا شي وي لكه عربي کې والزي مل قلبي محبتك و, و اجلالك او مهابهتك فانك لحبيب وګورا دل مطلب دا ده پا آغا ذات می ده قسمی چستا زرکی زما محبت عظمت حیبت اچوله ده نو پا غی ذات می ده قسمی چستا زما محبوبه دل تا سگورا دا ولزی دا دل تا برای شحادت ده پمانا دا شحادت آغا ذات گواه ده پارسی شعر ده قسم بللبی میگونی تو و زلف شبگونی تو کہ تو محبوب دل ربائے دا و اسرے طور تور زلفان پدے قسمی جتا زما دل ربائے نو گرا دل تے دے شونڈو باندے او پدے تور زلفان او وانے قسم مطلب داستا شونڈے او زلفان ستا پدے حسن گواری دا مطلب دے گوی کڑ کنا مطلب ظلف دی خیست دی شون دی خیست نو مطلب تخیست دی دد دی دا خواهی سی د دا پا حسن گواه کا یعنی په ظلف و قسم خواهی مطلب شو یعنی مطلب دا گواه کول نو په مانه د گواه نو چرده چه قرآن کې قسم الله خواه لی دی نو یابا په حضب د مضافی رب شمس او یادا دی چه قسم پا مانه دا گواه دی امثال القرآن دلال ختم امثال د دا دا داوید دا مزید وضاحت د پارکل امثالي کله قصص چې خبره نو رواضش قران کریم پاک د امثال او تذکر کړه کله کل وی ولا قصرفنا في هذا القران للناس من كل مثل قران کې هر قسم امثال ذکر حشر کې وی تلکالمثالو نادر بحال الناس لعلم يتفکرون مثالونه بیاناو چې خلک پويش مثال ویل کی مثال دی دبره بیانېږي چې مو مسل واضح شي د مو مسل د وځه حد پاره دی وجي ربه معقوله د کال مو مسل بلا مثالن کال فرس بلا لجام خبر او مثال پیونه ویلش نو دا د سره چې بغیر واګي سنی کانټرول کې نه را ګرانهله ګرانه خبرې خواغ ته په مثال سره سم جوو کې ځین کې کین او چې مثال به سره رو خارج نه مثال ګرانه ګرانه پاتې شي یا ال ممثللو مثال که نقطې بله لظام او دی قسم ضروي د. ابن قیم رحم الله لیکلی چې قرآن کې الله رب العزت سلوختو نزیات مثالیونه بیان کړي دا کتاب د دا مفتاح در سعاده او په دی باندې بیا مستقل کتابونه علماو لیکلي دی وځنه امثال القران د قران مستقل فند دی یو علوم القران یو مستقل علم دی دا امثال القران و امثال القران غواري ګرانې لممه دي ګران ګراني لممه دی دیو جنا ابن قایم رحم الله لیکلی دي چې د قران په امثالو باندې کم سړې خپوې د مطلب دا چې په قران پوي قران هم وایي مثالون الله وایي ز بیانوم هو ما یاقلوها الا العالمون مولیان به بوئیږي نو چې په دې د په ده په قران پوي یعنی په دې لیدای چې مثال او ممصل یو بل سره اوله ګولې شي کتابونه مستقلمای لیکلی شي همثال په نوم باندې دا ابو الحسن ماوردی کتاب ده په دغنو شیخ ابو اصفهاني عبد الوهاب عثماني دارن عبد بیا نوې تاسو مختلف کتابونه بدی باندې لیکلي فائدې په ګډې دي قرآن مثالونه د هغه او سونو سونو مونې مون بقره کې راځي مثلا کومه مثل الذی استوقد نار دا مثال دارنګ مثل الذين ينفقون مالهم فی سبیل الله یا ایو الناس ذری با مثلن مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْكَبُوتِ ذَلِكَ مَثَلٌ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ سر په مو و کنه نور خبې تفصيل تفسير کراچ አልتابه بیا مثال او مصل لګو خدا امثال القران شا. بل قصص القران قصص او قصص کې فرق قصص بیان توي قصص د قصتون جما واقعت ویلې کی قصص او قصص قصص فتح سره قصص کسره سره فتح سره چی شینو دا قصہ نه دا په معنا دا بيان د سورې یوسف کې وای نه نو نقو کا احسن القصص څه مطلب مونږ پتاوانې خیر ست قصہ بیانو نه نه دا قصہونه دا ها دا قصص ته قصص ده بیان ها خيستا قصنه خيستا بيان ان هادا له هو القصص الحق دا ډیره خيستا او حق کیړه دا قصدا چې ما مين اله الا الله ما مين اله الا الله قصدا بیان ده نو قصص بيان قصص قصا ستوي قصا قصص القران دا قسيه د یو قصص کومه بیان فرق مې وږي اخباری مرويه تا ايم باي محكيه تا اغه اخبار مرويه چې دا مخ کې نه را نقل شي قصص القران کې فائدې ډېرې سم مقصد د پاره ورللی شي شيخ القران رحم الله لیکلی دی د عرفان کې قصص القرآن کې 50 فائدې دي 50 دا نه یو لسمون دلته ذکر کړی هو بس سره دستي پریدو بس ګوره به دا خو د قرآن د دلایل چې عقلي نقلي وحي حلف او د مزید وضاحت د داوی دا دا لپاره دا قصص او امثال لكړه دې چا سره وټال کې دلایل وس اي پزوم راکبه راوړې دکه او شيبن پرې د کولا دا چرته اچي چې د دې چا سره تعلق د نو قصصو امثال چا سره تړلي دلایل وس دکه پرید داوه ثابتيږي او پدې باندې داوه واضح کیږي نو مسغه سر لاړ و منوان اسلوب القرءان یا طرز خطاب د قران دا په جندل غواړي د قران اسلوب سره او د قران طرز خطاب سره قران چې خطاب کوي نو اندازي شي چا سره کوي د قران خطاب چې دی کنه دا خطيبانو مقره نه نه لکه تقریر چې خطيب کوي واعظ کوي نصيحت کوي په دغه انداز د قرآن اسلوب د مورخ او د تاریخ پشان شان نه دي چې د سر نه الف نه یو وروټول قصه بیان کړي قران کې چرته داسې نشته واقعيات به زینو کې تفصيلي شتا خو لکه په ترتیب نه وي به د مصالح السلام واقع تفصيلي ته پزېرا او تاسو ګورئ په ترتیب سره بنی مخې وروسته کړې وایه بقره کې ورای شي ولی قران کی بد تاریخ وی خو لیکن اصل کتاب د تاریخ نه ده تاریخ کی دا کاری چې د الف نه یې پوری په ترتیب سره بیان شي قران د واز نصیت کتاب نه د واز نصیت والا سره موقئ محل د ګوري او د موقئ محل مطابق خبره را لید نو قران چې چرته کوم عنوان بیانای نو واقعا دا اغز مناسه با ٹکڑا راوای جو تولا نوی سورتونو تا گو رای که دادم علیہ السلام واقع بقرک بیان کڑے نو سوئی انی جایلون فی الارد خلیفہ ولیل تا غصورت که مخصد دا قده نو دا آدم علیہ السلام مخیروس تے پر خو صرف دا قضی راوای جس و اس کم زی چه بل زی که دبل موقع ضروعت تے نو آل تا را غصت تے دا که دا رسالت باشی له ګډ موسی عليه السلام واقعا نوقدر رسالت باسته نو البته در رسالت زه راغسته ده هغه واقع ده کوم تور وای لارت خطا شوی نو بقره کې د موسی عليه السلام واقعا خود موسی عليه السلام در رسالت واقع نه دی سا کیسه دلته وب پکاره وی ام سئواله داکار او شغ ول دلته انعامات بیانې غنو بته انعامات غرو یا عذابونه دي بنی اسرائیل د د انداز دا دوااز او نسیت دی د تاریخ کتاب نه دی چې په ترتیب سرهې سبایان کې او دوواز نسیت سلوب دی چې د موقع محل مطابق ا شیر اوواري چې دلته خبره لکه تقرب چې سړی کوي مقرر مقر د تاریخ نه خبر رالی کم چې د د د موضوع سره تعلو نقرآ انداز زاده یاو خدا او دا هر هر صورت او هر هر مزون گویا کیتے و زان له خطبه را واعظ دے تقریر نو بہرحال یو خد اسلوبش طرز خطاب دار ہے کہ دو قسم خلق کو سرا خبری گئی یو تم منقادین و دے دویم تے غیر منقادین تابع دار نافرمان ذکا چ دای تم خت امد دو قسم خلق تک خلق راضی دے سورہ نمل چو لقد ارسلنا الى سمود آخاون صالحا قالان عبدالله فایدام فریخان اختصمون دو دلشوی او خلو کی جنگی دل نو دیو دا دو کسم خلقوی اس دو قرآن انداز دی چه کم من قادین دی تابیدار نو اغیطا بشارت تشجیح درغیب. ای لدان دازی قرآن اومانا مسئله اومانا ناغویل ورکی خوشخبری بشارت دا بشارت بیا دنیاوی بی بخوروی بی. کله تشجیب و حادری ورکی تکڑشا نرشا دا مسئله بایان او کلا ترغیب ورکی دا کاروکا دون سوا بجر فائده دا غیع او کلا ددوی دا ربط القلب تسکره کئی ربط القلب چه زرول مضبوطوم استقامت غیر منقادین چه کم نمنی ایت زجر زورن تخویف یرول نبیه کل دنیاوی و کل اخروی او کله د د ختم القلب تسکرکی چه پزر محروال شده دی دغه دغا استلاحات چه دام دادی داوی د دا سور سر تعلق لري. ګور داوراوړه پي دلاليوي دわざحات د پاره امثال او قصص ذکر کړل او داغينه بعد بیا سکاي منون کو تل بشارت ربط القلب نمونن کولا زجر تخويف توبیخ دارنګ ورسره بل سي ختم القلب نو زه د اصطلاحات او د سلن تذکر مونږ دلته کړل پدې یو یو داولا ګیدل نوس تفصیل تسلی د مونږن کولا یا دایلا تسلی ورک ولې مسله بیان کی توحید مسله بیان کی قران بیان حق وای نو مخالفت راځ د مخالفینو د ترپنا تکذیب او تکالیف و مشکلات نو دایلا د دا سبر تلقین ورکې صبر کا و واخبرائش حالات بخښ دې تکلیف نه بوزي نو حوصله ابزی ورکې دې ته تسلیه تسلی ویل کی خدا تسلی کلا صراحتنی او کلا زمننۍ دا دو طریقې بګې چلی سراحتن مثال لکه سوره عرب 12 کتاب ان انزل الیک ملائک فی صدرک حرج من هو لتنذر به وذکر للمؤمنین صراحتن تسلی ده کتاب من ازل کړه ته بیانه وگران کاردن و فلايكون في صدرك حرج من هو د دې د بیان او د مخالفينو د مخالفت د وجه نه دي زړغوري تنگ نش ته تسلي د صراحه كلا زمنن وي زمنن زمنن سي لك وګورا سوره انام 45 فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله ويتسليوس دا الله قانون دی ظالمان تباکی حالاتي منډي وباسي نو مطلب زمنن شوکنه دا د الله قانون دی نو ستاسو دی وو منډوباسي زمنه نیوی نو کالا صراحه تن یو کالا په زمن د مخکی واقعیات و غیره کی لکه سوره روم 47 ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاهم بالبينات فنتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين تا می قانون ده ام بیار علیگم بینات و با نراغلیو خوف انتقمنا مناللزین اجرمون و جرمانونا بیانتقام علم او بورا آم خبره او داریکیو نکل پیغمبر دا زمنان شو دا می قانون ده خیر وکان حقا لینا نسل المومنین مومنان و سرم دا زمان زمان داری دا نو بار حال کلا سراحاتنیو کلا زمنان بشارت بیا خوش خبره ته وی کلا دا دنیاوی وی کل او خربی کل دا دنیا خوشخبری فتح بدر کم نصرت باو کم وعدب پور کم نو دا دیتا بشارتی دنیاوی وین لکه صورت انفال وما جعله اللہ الا بشرا ولی تتمین نبی قلوب کم وعدش ویوا پاو حد کی امداد برازي زر برازی دری زر برازی که پینززر رالل نو 15000 فرشته براولیکم پا 15000 در زله خونه راغلی کنه خو مشروط به شرط نو چې کلا وی, وی راشی راخونه راغلی دی خو خاص تعداد دری 15000 دی راغلی الله نبیامه ونی وی چرالیکم وی چرا و ما جالا الله الا بشره دا, دا خوشخبری را دا بار دارنگ و لقد نصرکم الله ب بدر وانتم ما زللا بدر کې د سره امداد کړی او تاسو ډیر کم زورې و نو دنیاوي شو که دنیا کې خوش خبروي کلی دا خرت چې دا خرت خوش خبرې ورکي جن نهتونونه دي مزین لکه سور بهقره کې ی او بشرېلهځین منواامله سال هاادله هم جناتې تجرې منته تان هرار کول لماقوموم رزقو من سه ې رزخ نه. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وؤتبه متشابه ولهم في ازواج متطهره وهم فيها خالدون طول الاخره بيان خوشخبری ورک جنتونه دي خزي دي ميوي دي خوراکونه هميش جوان دا دنیاوی او خروی بشارت پیاو زرا جمع کړه پیاو آیات سوره یونس 46 لهم البشره في الحیات الدنيا وفي الاخره وګوره دنیا کې ماخره دوړه را جمه شو کله تشجی وی تشجی په هادرې ور کوي حوصله دلیری تشجی په هادرې دا, دا نبیو واقعیت بیانای سخت ذکر کی تکلیفونه پراغلی او غی خندا په شانې سره برداشت کړیو نو ور اکلا کو سم مقابله کاه تا کړشا دا تا کړشا دسی تشجی په هادرې لکه آل عمران وقایم النبین قاتل ماوری ما بیونه کثیر فما واهنوا لما صاموا فی سبيل الله وما والله وما استکانوا والله يحب الصابرین داساجی مخکنیو امبیالهم سلام سلام ډیر حق پراس په مارګرتیا کې ولاړو سو شوینو دا تکلیف د وجنه چیدی تر رسیدلو نیکه کمزوری دشمن ته خولې وا ومستکانو نه دښمن ته سريخو دا مطلب تکړه سر کې نه د کمزوري و نه خای نه دا تشجیش او د بیو به حی وګوره ان نهقللهطراک بعضله هې نهبیقالله انو ش الله شهنی بریو مماته شک به غمبر تهوه چې اون پهې خدایان اوې رد مک د موای چې ستا د باباگانان خدایان ځنی چې کو هشي کول دا موای واې خل به د کاکششي نه ی نه بابا غانو پس خبره کیو لیو خلب دک گیش کټ په با دربان دی واړی تبا بدی کی موو بدی وبازي پیغمبر سونه نرتب او توي قال اني اشهد الله وشهدو الله ام گواکو متاسم گاووسه چني بری مامدش لا سی خلاص ذکر ز الله نه سيبل چنه يره ترخ خنه کو رد شرک ومنه تم پدی یره چ بابا با کټ واړی وی لا استخلاص نشي اړو نو د وګور ب هغه د رناردوب خبره نو دا, خبر دا تجی کله ترغیبی ترغیب ورکای شوق ورکای شوق چې د خپل کار پرې نه دی نو ترغیب د بار ډیر یا تونل کسوره یونس نو بیا د هر شي خپل ترغیب لکه د قران ترغیب د جهاد ترغیب د توحید ترغیب د مختلف ترغیبو نه بیا لکه قران وګور سور یونس ستاون آیات یا يا ایوہ الناس قد جات کم معایزتم ربکم و شفاو لما فی السدور و حدن و رحمت للمؤمنی قرآن ترغیب دواز نسیت کتاب ده شفا ده دزرون علاج حدایت ته رحمت ته ندازی کتاب منل غاڑی کله جیحاد د پا رہی حجرت و جیحاد و منی فی سبیل اللہ یجد فی الارد مراغمن کسیر و حجرتې فی سبیلاک که نه زموکه کې به ډیر غنیمتونه فراخی ومومي و ی من بایدې معجره لای ورولې ی درې کول معوت قد وقعجر والله او کور نهود د الله رسول د پاه حجرتې کوو په لاه کې مرگ راغې بس حجرت او شو د دا اوس د هر سر د پااره او بل ربط ربط القلب زړه باندې پټه لګول مضب وتول استقامت هغې تتسکرې نو چې کله استقامت را شي پهړه باز بیا دنیا استاق دی اړول نه شي دغې تتسکرهورې کا نحنوونه قالی که نه به ب حق نهفییاتو نامنو بیا ر مضید نام دا ووربت نه لا قلو هم په زرم مله پټه لګولی و د کلاوالیده انا خدکنه استقامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض لا ند و من دون اله لا قد قلنا د دشمن په دربار کې ودري د بچا دربار کې ودري د الله توحیدی وینو د سوز لک لک شه پټه لګې دریو او ضربت القلب مراتب مون فاتحه کې ویل اولینا بت بیا هدایت بیا استقامتی و بیا چدنه رت القلب او د درجه په سوره کاف کې وی مون ویلی مو نحن انقص سواله کنه بم الحق ان فيتيه د انابت او امنو بربهم هدايت وزدنا هدا استقامت وربطنا على قلوبهم دا ربط القلب دا خو او خطاب انداز شاسره منقادين غير منقادين اي سره سكي اي لزجر وركي زجر زجر وي راتنه دا راتنا راتنا چا سه بم تفهیمات کې دا ویلي زجر الله ګناګار خلکو تورګی چې په دې سره ګناګار د ګنا نه منې شي القران کې بیا ډېر زیات زجرونه دي لکه د شرک خلاب زجر د ترک جهاد خلاب زجر د جهاد ترکول خلاب زجر سوره توبه 38 یا ای او الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتلكم من الارض ده جهاد د تویل شنو تاسو د زمکه تدرانه شه کینه جنا زبګینم نو زورنا د غره دا, دا شرک او دا قران پرخوستو پوچ او منزلوم ایمانه افترا علی الله کذب او کذب بی آیاته دا غرم بغړ زالم سوکی په الله دروغ تړي شرک وکذ وبایات اذ اللہ د آیاتونو تکذیب کئ دغره نو دا زجر الله رب العزت ور کئ دا زجر کلا منقادینو ته او کلا غیر منقادینو ته مومنانو ته مومن ته چی دا لتا دی وی ان سکو ته شی وی ہے نه راړی او غیر منقادینو ته زجر دغی د سپکولو زلیلکولو د پاره کله بیا تخویفی تخویف يرع ير ورقول چله دې ګنا و غیره نه مني ورنه الله بمني سي دنیا کې یا اخرت کې اود دې ير متالق قران کې وې ذالک یو خويف الله او به عباده په دې ير سره الله د خپل بندگان یې کلوې و ما بلا بالايات الا تخفیفا آیاتونه د تخفیف د بارم را لیږو د تخفیف دوه قسمه دنیاوی اخروی دنیاوی دنیا په عذاب بوم کونی دنیاوی و اخروی د اخرت د عذاب تذکری ام ډیر لکه دنیاوی بقره 61 قالتا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ايه بيتمصر فان لكم ما سالتم مذره بتله مذله والمسكنه توبوا بغضب من الله دا شكن دنیا کی ذلت او مسکنت راتل دا غران اخروی اخروی بیا قران کے بقره کی 24 فلم تفل ولن تفلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين اخرت کی جہنم دین وز د دې تخويف په زمن کې یو بل شی امرازي غم د تخويف یې سره ايته عذاب قبر یا عذاب برزخ وي د دا تخويف یې سيخه د کډه اخرت تمهيد دي عذاب قبر عذاب تخويف دا د دا دا دا تخويف اوخروي سره او د دا دا اخرت د دا منازل او اول منزل دي ها اوس که دا مساله چې عذاب قبر ثواب قبر عذاب و ثواب برزخ نمنی نو وريده قران دا غنا ایتو نه انکار اخو دروغ دی کنا چې وای پنچپریان عذاب قبر نمئی دا شپوره زاپا گینټو چې دا دا گیا دی د علماء دا سار نماز تنه پوری دا قران درسونه کیدا دا, دا سوځی کای چاند پی غواڑی ها کوټ پی غواڑی عدل تایو زبل دل کسر پارا درس کو تاسو نه وټو لکه د دوی هه چاله وړه بارا کوي ځان نه سکه موټ زیاته وو په سچا انده واړو هم دې د پار کنه چې قبر واخره تر روانه چاينه بچو او یزابه قبر نه مې شې ول قران رحم الله بصائر کې 18 آیاتونه بدین نقل کړې دي چې عذاب قبر شتا د په کتاب کې اټاره یادتونونه کلکي چې شته او وایو او مونږې نهمو نو معېته شیر کې بت کې حق د پټکی دی اذا به قبر معې او ځ عجیب خبره ده نو دا د دی تخوی او خرويسه دی یعنی د آخرت اولیین منزل نه او ګټه ګه یادتونونه دي او صدل ته مونږ هم را نه کلکي چې عذاب ق ش. حتی ازا جا حدوم الموتو قال رب بیرجعون دا کم وقت وی رب بیرجعون ما واپس که خیرت که وی دم دقا د قبرق دا برزه حالت نوی ما واپس که دارنگ لعلی آمل صالحا فیما ترکتو کلا انا کلمتن هو قائلوها ومین ورائهم برزخون الیوم یوباسونو گر بر برزخون برزخ شتا کنه دا قیامت نمخی دارنګ ان نارو یو رازونه له هغه د موه فرونیان په نور په اور باندې پېښ کولی شي نو قیامت راغله راغله دا کم یادای برزخت کنا حزاب ده دارنګ قیلد خلل جننه قالایاله تقوم یالمون صاحب یاسین ته وې جنت تنوږنه جنت قیامت راغله دا څه جنت تنوږی دا کم جنت ده اه برزخی ده کنا برزخ ده دا شنو را یاد علف لامیم سجده کیس ولنو زیقنو من العذاب العدنى دون العذاب الاکبر د عذاب اکبر نبی په ورکوٹ عذاب نیسم نو دام سره په تبصیر سه قبر برزخ دا سه دا شلو نزیاد آیاتو نا دا عذاب قبر سراحتن یا اشارتن تا عذاب قبر معلومی گی دروغ دی چه عذاب قبر نبی ځکه چې دو نوی دی دکانداری بسنگا چلی دا چه نوی پراپیگاندو نکی پخواب پلانې کوي وای دواله مني خیرات نه مني دا بے بے نو پای پا خو ملامت او هغه پخ پخپلہ بګي پوي شو چېلک داسه کوي ځکه دی پخوا دا وې خیرات نه مني دوانه د بدعي خیراتونو دواګانو ته به خیراتونو دواګان وي دوی ددوی لا کشران دې کراچو مراچو تلاړل تل علم کو نالتا چیوان خودا خلاب دی. نو التا کرای چېوال خدا بيداتو خلاب دي نو چې واپس الکه چپکه په خلیلاص کېره بيداتيان کېږي نو دی اوري गोष्ट پربل شي پیدا نو سیدا خبر عذاب قبر نه مېني حیات النبی نه مېني زکه چې دا نو وي نو دا خلک عوام به د قران نه منې کای څنګه ولی چې قران لرا لخص ترګه کولا ویګره حق خبر شي توحید سنت نه خبر شي قران کې کمال الله دغه څه ده بصائر للناس د سسترګي د زړلو زړستګي کولایي د زړستګي کولاو شي د سړی حق باطل پیجن او قران د 10 نسخه دا چې دا د سړی سترګو کې رانجا شي کولاوي ززړستګي کولاوي نوبیا د پنځه نوځي کنه نو د پنج نه د نستو د पारा بخامه هدا حق پر خلاب دا وایي عذاب نه وایي ثواب نه دوانه مني خیرات نه مني حيات نه مني سغوبوي چې دغه پراپګاندا ونکې نو خلک به مني کیسنګا نو په دغه پراپګاندا کې مقصد قران ته نه راپري غوستل زکه چې کیناسمه اشه القران را مولاوي وي سمولیان را ما سره درس نه بعد کیناسلماته وي چیرې دا څنګه چل دی ته وتسلوي خوره د قران وې اومو وته ټول کال سب کو نو او چه تا ل رشی بیا پتا سرور ک او مون سر بیا باسون کای تا سچل کای یشال قران رحم الله یچه بز زفه دم ويم کنا اسه چل کای یما ورتوی چه تاسو وتر ٹھیک د کتابونه خای خو تاسو په کتاب خو دو کی د ایمان خبرنی خو زربا یزربودا نا مطلب نه چې مونږ خلاف مونږ مخایو و سره قران مخایو خوغا راشی قران ووری فقران سره ایمان قیده جوړشی بلدا چې پسالویخ ترزو کې هغه ته چې کومه فائدہ مېلو شی یغه په ټول کال کې نی نه چې وی چې لکه دا وخت زمون وختم بچک ایمان مو خو زما خیر خوامو نو مسبه خامخ بیا په ما مېنی نو نوې تاسو ت بیا غوسی چې قرآن خو زریک سرهو یوته چې تاسو ته غوسی چې دا ما سره قران وای کنه نو چې زینو وای چیرې ورزورګه وسره ګور وخت را لزا حق پټ کړو نو ای ورستان تاسو مرک په بیا یادار زی خو ای زو ته هم چاله تو کاوي استادانه می ته <تصفح> خوله او کنه غورې دغه وته ونمې په برحال خبره دادا چې قران داسې کتاب دی دا د سړی سر سترګې دماغ کو لوکي او د شرحه ترې که چرته لاړ خو بس اون پنج پنځینو زیګ په حق خبري نو زکه به دا پرا پیګانډه دا منی اغه نه منی نو بارحال خبرم دا کولا چې عذاب قبر در اصل د تخویف اخروي او ثواب قبر دواړه یا برزخ په دې به خبرې په خپل زیګي ودل تاسې صرف په دې اصول کې دا خو له چې تخويف اخروي دلاندې عذاب برزخ او عذاب قبر او ثواب قبر دواړه او یاز عذاب قبر نی ښا ثواب قبر می ثواب او عذاب دوا بل بیا ختم القلب دے ختم القلب کله چې د دا زد حسد حت ورزي نبي الله رب ال عزت د پژړبان دی مهر لګي دا, دا ربط القلب چې ده زد دے مہر لگاول قرآن کې داشتل کې سوره جاسيه تهيز ها فرایتا منتخذيلا او هوا واذ الله الله لا علم الى ما سروا وسردا علم گمراه شونه وقلبي وجعل لا بصري غشاو بس مہر ولو يو دي مہر اسباب سي دا مہر جبر ده نه نن نه جبر نه ده دا د خپل عمل نتیجه ده وروستو ټیم درس کې وختم الله کي رايش ودلت سو اشاريو په جنينو البته خبر آسان شي اسباب د ختم القلب سری ولقد زرانا لجحنم كثير من الجن والانس ډېر جنات او انسانان هم جهنم نه تیار کړيدي نو جبرانه تیار کړيدي وي نه کنه لهم قلوب لا يفقهون بها هغه اسباب د فهم د ضایع کړل نو چې کله اسباب د فهم زیع کړل نو څه بیا د صلاح کړه مو چه تده یوشی نا کار ناله نا بیا دسی نما تولو رو کولو نا بلب لگی دا بلب کار نکی نو خلکی بیا نزورن دای بار گرزنی تاغ از باب استعمال نکلن و خدا را چه محر پیولگی بنش لهم قلوب لا یفقونا بیا لهم آین اللہ یبسرونا بیا ستر گشتلی دل پینک لهم آزان اللہ اسماؤنا بیا و گونشتا ری دل پینک ای دا حق ناولایک کلن عام دنگرشو بلا مزول دا ا نو سبب دا دیسنه دا دې ختم القلب قلوب اللہ یفقهون بیها داراوهم الغافلون دا دی خپل قفلان دارنگ سورت متوفیفین کې کل لابل رانا لا قلوبهم رانا لا قلوبهم پس رونی زنگ دے ولی ما کانو یک سبون خپل کسب آمال دوچ خپل آمال دادا دا خپل کسب دادا دا خپل کسب دا کسب په نتیج کې زرببانې مهور لئ حدیث کې مراجي او هوره زیان هو چې نو بیا ل السلام پر ملی تر می زیې وای ان ن الم نه از نه بهځ منکانت نوکتهتون سو دافی قلبي ګناګار نو په زړبانې طور ټاک او داغولئ په انت او فضه وستا طببا نوڅقله قل به تووبوبې اللی په ړه ساقلې رګمال سپ وینزاد النزادت حتا تالو وقلبه غنا نور نور کئتبو نو بسی تر دې ټول زړولاونیس نو فزال قران الذی قال الله تعالی کلا بل کلا بل فرانا لا قلوبهم ما كانوا یکسمون الله دې ستابیرو کو دران د څنګه د مکه د د د خپل عمل د نتیجه د عمل نتیجات عمل کئی گناه کئی کئی کئی طول زنده طور شو چه طور شو نو اینا تعبیر اللہ پسو با او ختم القلب نو دادا دادا پلا مالا او دیکی مراتی بو مونویلو چی او دی ریب نو بیا زولالت نو بیا او بیا ختم علالقلب خو غرده موی چې دا جبرن نده دادا دا خپل عمل نتیجه دا دینا تعبیرات هم بیا مختلیب کلا ختم القلبی کلا حمیتی کلا ذیق الصدری کلا قسوه قلبی کلا زن رانی کلا حجابی کلا اکنئی کلا اقفالی کلا طبی دا مختلف تعبیرات بیا دینکی دا تردیزه بوری دا د قران کو سلوگو چې قران پاک خطاب څنګه کې منقادینو سره څنګه کې غیر منقاد بیا بلون وان د غیر منقادین والسوګری نو یو شپق قسم نه داوا بیا وایو يهود نصارا صابين مجوس منافقین او مشرکین دا قران کې هغه وخت نهزلې ده نو دا شپق قسم من غیر منقادین موجود اگر شي دنیا کې اوس ډېر موجود تفريق یو لاسو 15 منټ بیا هم درس الله